Bon dia, Palafrugell. Bon dia, amics de ràdio Palafrugell. Salutacions cordials de qui us parla en Jordi Morell. A l'inici a l'espai Sardanes a la Costa, que està amb tots vosaltres cada dissabte, de 10 a 11 del matí. Vuit minuts i pocs segons passen de les 10 del matí d'aquest dissabte, dia.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 no n'hi ha més, cada vegada n'hi ha menys. Bé, n'hi han més, el que passa que, això ja us ho he comentat moltes vegades, són de Barcelona a Navall o pràcticament podríem dir que de Vic cap a, a l'oest. No crec que algú s'animi a anar a sardanes, per exemple, no sé. A, a, a, la, a la província de Lleida o, o a la de Tarragona o a Barcelona, de Barcelona Vall si hi ha un aplec, sí els aplecs els diem tots però les ballades doncs intentem fer-ho comarques gironines eh, part de les comarques barcelonines, alguna comarca de, de, no de Lleida perquè tampoc no hi arribem però bé, eh, que siguin accessibles. Comencem, i m'he allargat una mica perquè cada vegada hi ha menys ballades, això és evident. Avui dissabte, dia 19, a Banyoles, a les 12 hi ha la Bisbal, la principal de la Bisbal i la Salvatana. A Pasillà de la Ribera, a la Catalunya Nord, a les 15 hores hi ha la Nova Germanó. Ens anem a demà diumenge, dia 20. A l'Hospitalet de Llobregat hi ha una plec. A les 11.30 i a les 15.30 amb la Flama de Farners, la Reus Jove i la Maricel. I no us espanteu, perquè ja us he dit que els aplecs els dic tots. A Tarragona hi ha un aplec també, a les 11.30 i a les 17, amb les cobles Cusatània i Principal de Tarragona. A Badalona, a les 12, la ciutat de Terrassa, a Mataró, a les 12, a la Premià. A Montserrat, a les 12, la Principal de Terrassa. A Fitó, a plec de fitó a les 12, la Baix Empordà. A Caldes de Montbui, a plec del Remei, a les 12, la Genissenca. A Cabanelles, a les 12, la Principal de Porqueres. A Navas, a les 17, els Lluïssos de Taradell. A Sant Joan de Vilatorrada, a les 17, la Ciutat de les Roses. A Ciurana d'Empordà, a les 17, la Vila de la Jonquera. A Banyoles, competició de Coples, a les 17, hi ha la principal de Llobregat, la principal de la Bisbal, la Salvatana i la ciutat de Girona. A Vilubi d'Unyà, a les 18, la Contemporània. A Arles, a a la Catalunya Nord, matí i tarda i alt, a Tres Vents. I anem a demà, demà passat, dilluns, dia 21. A Banyoles, a les 17, la principal de la Bisbal, la ciutat de Girona i la Salvatana. I això és tot el que hi ha pel que fa a Sardanes, a les comarques de Girona i a les barcelonines de la Vora i alguna de cap Vic, o per allà dalt. Eh, I suposo que s'està acabant la sintonia, Efectivament, s'ha acabat la sintonia i nosaltres doncs el que farem serà presentar la primera sardana d'avui. Serà càrrec la Copla Marina, és una sardana d'en Francesc Mas Ros. El títol d'aquesta sardana, Pobilla de Farners, com us he dit, d'en Francesc Marrós, que la interpreta la Copla Marina. Escoltat, Puvilla de Farners, una sardana d'en Francesc Marrós, ens l'ha interpretat la copla Marina. I ara escoltarem una altra sardana d'en Francesc Marrós, Les Roquetes. Aquesta sardana va dedicada en Miquel Prada, de part de la seva mare, de la Maria Maria Bosch. Ens la interpreta la copla Ciutat de Barcelona, Les Roquetes d'en Francesc Marrós. Thank you. Bye-bye. Okay. Era la Copla, ciutat de Barcelona, que ens ha interpretat aquesta sardana d'en Francesc Mars Ros. Les Roquetes, anava dedicada a en Miquel Prada, de part de la seva mare, de la Maria. Ara escoltarem la Copla Cadaqués, amb una sardana en Josep Maria Tarrides, una sardana que li va portar una mica de problema. I ja ho veureu, hi ha uns passatges de, del cant dels segadors, on gent catalana, però no segueix. I es va, quedar, es va quedar així. No li varen prohibir, però va tenir una mica de, de problema. La mel als llavis d'en Josep Maria Terrides per la coble Cadaqués. Suposo que ho heu notat el, el passatge que fa allò de som i serem gent catalana. La mel als llavis d'en Josep Maria Tarrides l'ha interpretat la copla Cadaqués. Fem una mica de publicitat, ara tornem. Comercial Empordanesa del Motor, taller oficial Fiat, carrer Clavé 17 de Palafrugell.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 Eh, a les 11, que és l'hora que plego però no tanquem l'emissora eh? o sigui que tranquils que l'emissió de Ràdio Palafrugell és les 24 hores del dia continuem, ara escoltarem la Copla Bisbal Jove amb una sardana que porta per nom l'hostal del Sol és aquesta A cortada A no sé si vol dir Andreu o què vol dir A cortada o Àngel no ho sé és la Bisbal Jove i l'Hostal del Sol. Hem escoltat a la Copla Bisbal Jol amb aquesta sardana del compositor A, no sé si és Andreu, Antoni o Àngel Cortada, l'hostal del Sol. I ara escoltarem a la Genissenca amb una sardana d'en Ramon Rossell, una sardana que Déu-n'hi duret. El títol, doncs, ni més ni menys que els nou presoners, la Copla Genissenca de Taradell. Taradell té dues coples, eh? La Genissenca i els Lluïsos. Déu-n'hi duret, i ja és un poble petit. Escoltem, doncs, els nou presoners d'en Ramon Rossell per la Copla Genisenca. Hem escoltat a la Cople Genissenca una sardana d'en Ramon Rossell els nou presoners i ara escoltarem una sardana obligada de tenora, evidentment ha de ser obligada, quasi, quasi és obligatori una sardana d'en Viladasau que sigui obligada de tenora, en de totes i molt maques precioses, però aquesta aquesta Déu-n'hi-do llibertat d'en Ricard Viladasau el tenora és, és encara en Josep Gispert l'any 1978 que estava militant en els mongrins o sigui que l'escoltem per els mongrins el tenor de solista en Josep Gispert i llibertat d'en Ricard Viladesau Llibertat d'Enriccar Vila desalta, no era de solista en Josep Vispert. l'any 1978 militàve amb els mongrins i és interpretat evidentment per la cobla Els mongrins. Fem una petita pausa un amic més de publicitat i tornem tot seguit. Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria de l'horta i Forestal, carrer Sant Pere 57 de Palafrugell, entre els carrers Palamós i Ample. Menja molt per poc.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 connectarem amb el camp de futbol municipal Vall Llobera per retransmetre el partit Caldes de Malavella-Palafrugell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 1805. i nosaltres continuarem continuarem amb més sardanes falta un minut escàs per tres quarts d'onze ara escoltarem una sardana de l'Antoni Giné Antoni Giné Xicoira el títol Marta i l'escoltarem per la Copa dels Montgrins també, l'Antoni Giné va tocar molts anys amb els mongrins. El primer fiscorn dels mongrins, un gran fiscornaire Marta de l'Antoni Giné per la cobla Els Mongrins escoltat Marta, una sardana del nostre amic Antoni Giné, l'ha interpretat la copla Els mongrins I ara escoltarem a la copla Costa Brava amb una sardana d'en Josep Saderra, Mirant el llac. D'en Josep Saderra, com vos he dit, per la copla Costa Brava. Hem escoltat a la Copla Costa Brava amb una sardana d'en Josep Sederra mirant al llac. Ara el que farem, veiem sis en sortim. Sí, sí ha anat bé. Escoltem una sardana de l'Emili Joanals que ens la interpretarà a la Costa Brava, la Cobla Costa Brava, que l'Emili Joanals la va dedicar a l'Eulàlia Hortal i el títol és La de Palafrugel. Com vos he dit de l'Ameli Joanals i la interpreta la copla Costa Brava. Hem escoltat l'Eulàlia de Palafrugell, i una sardana de la l'Emili Joanals. Ens l'ha interpretat la Copla Costa Brava, anava dedicada a, a l'Eulàlia Hortal. I hem de posar puny final en aquests sardanes a la costa d'avui, dissabte, 19 d'octubre de l'any 2019. Us ha parlat amb molt de gust en Jordi Morell. No marxeu. Ara les notícies de Catalunya Ràdio, ja sentim els senyals horaris. I després més ràdio de Palafrugell. Adéu-siau, amics.